Хто там у вас мітингує?» – невправно пожартував Георгій. Євдокія запнулася. «Це мої друзі!» – холодно відмовила вона таким тоном, що йому перехотілося запрошувати її на вечерю до Вільсонів. Він хотів було покласти трубку, але Ханенкова тихо додала. «Не переживайте, Георгію, це не те, що ви думаєте». Звідки ля вона знає, про що він подумав, його кинуло впід. Я ні про що не думаю. Запально і навіть аж занадто запально поспішив запевнити її і відразу відчув, як це штучно прозвучало. Опанувавши себе, він якомога спокійніше передав їй запрошення Вільсанів. Вона зраділа, однак висловила свою радість дуже стримано. Здається, вона не хотіла, щоб її чули гості, які, здається, прислухалися до розмови. Головне – на дипломатичному прийомі умійте, по-перше, відповідно вдягатися, а по-друге, вести невимушену світську бесіду, бажану іноземною мовою. В цих двох властивостей великою мірою залежить, чи запросять вас на наступний прийом. У Україні зовсім своєрідна манера жінок вдягатися на прийоми дещо дисонансна до європейських традицій. Європейські жінки віддають перевагу кольору, фактурі і вишуканому лаконізму. На українських прийомах жінки чомусь завжди брані в чорне, а за стилістикою одяг має яскраво виражений характер українського дуже пихатого постсовкового бароко. Що ж до манери спілкуватися, то тут українці також пасуть задніх. Найкращими Співрозмовниками для зарубіжних дипломатів є не найвищі посадовці, які ще живуть у традиціях старої неосвідченості, а молоді, другорядні чиновники, які набагато краще від своїх начальників, розбираються в усіх нюансах економіки, політики, права і дипломатичного етикету. Георгій зарахував себе до щасливих винятків посадовців Вищої ліги, з якими… Зарубіжним професіоналам цікаво спілкуватися. Він був приємно задоволений, що Євдокія поводилася на прийоми як дружина професійного дипломата. Чи може йому це тільки здається? Може він втратив об'єктивність? Може він надто суб'єктивно ставиться до її чеснот, перебільшуючи їхню цінність? Ні, він не помилявся. Вона справді чудово вписувалася в атмосферу, дипломатичного прийому. Навіть факт того, що її запросили на прощальний прийом, говорив багато про що. У британському посольстві існує жорсткий відбір запрошених. У цьому плані британці набагато вимогливіші, аніж, скажімо, американці, які віддають перевагу кількості перед якістю. Хоча як дивно, однак найбільше американські прийоми нагадували російські – Чинник супердержав суттєво впливає на соціальну поведінку її представників. В американських і російських дипломатичних прийомах відчувається широта народу шовініста і його зверхня поблажливість до аборигенів. Це неможливо приховати і викорінити. Хоча американці чесно намагаються збутися цієї влади. Їх спеціально вишколюють для роботи в країнах третього світу. Кандидат на місце роботи в Україні Повинен уміти вдягати маску лагідного, однак суворого пастиря. Що стосується російських послів, то вони поводяться в Україні, як батюшки у своїй парафії, де розвелося багато розхольників. Європейські прийоми значно стриманіші від російських і американських. Тут ви почуваєтеся не як представник вічно інфантильного народу, а як представник народу-партнера. Прощальний британський прийом не був багатолюдним, а товариство відзначалося добірністю, і це приємно вражало Георгія. І той факт, що на нього запросили не тільки його, а й Євдокію, яку вони бачили раз у житті, і яка не була офіційною дружиною Георгія, свідчило про те, що подружжя Вілсонів оцінила її. Лепинський не без задоволення відзначив також, що з їхньою парою Вільсони розмовляли трохи довше, аніж з іншими гостями. Такі маленькі деталі, дрібні порушення етикету мають продемонструвати особливе ставлення. Прийом відбувався на зеленій англійській галявинці у затишному подвір'ї, що прилягало до будинку посольства. Прийшли Ільчишини. Марина та Ігор були надзвичайно красивою, цілком європейською і енергетичною парою. Їх дуже любили запрошувати на прийоми. Він скандинавської зовнішності, вона середземно-морської. Георгій знав Марину ще з університету, а з Ігорем познайомився вже в парламенті. Марина мала аналітичний розум і природне почуття гумору. Колись, в університеті вони з Георгієм товаришували. Йому стала цікавою думка Марини про свою нову знайому. «Я хочу тебе познайомити з однією подружньою парою», – сказав Георгій Євдокії. Проте тут відбулося дещо несподіване. Євдокія і Марина, побачивши одне одну, кинулися обніматися. «Ми сиділи за однією партою», – пояснила Євдокія. «Ми не бачилися сто років», – додала Марина. «Цікавий поворот», – подумав Георгій. І поки жінки активно розмовляли, вели бесіду, він з приємністю поспілкувався з Ігорем. Наговорившись у досталь, Євдокія та Марина пішли до своїх партнерів. Георгій, піймавши мить, коли Єва підійшла, аби поставити свій порожній келих на столик, – спитав у Марини.